Tolomei imádkozik a királyért. Amikor Tolomei a délután folyamán hazaért, bankházának vezetője azzal fogadta, hogy a dolgozó szobája melletti helységben két vidéki nemes várja. Nagyon mérgesnek látszanak. Nóna ideje óta ülnek itt étlen szomjan, és fogadkoznak, hogy nem mozdulnak innen, amíg nem beszéltek kegyelmeddel. Igen, tudok róluk, felelte Tolomei. Zárja be a kapukat, házam népét pedig rendelje a dolgozó szobámba. Alkalmazottat, lovászt, cselédet, mindenkit. Siessenek, mindenki jöjjön fel. Ő maga lassan egy balsors sújtotta aggastyán lépteivel kap kaptatott fel a lépcsőn, de félúton megállt egy pillanatra, hogy a parancsa nyomán támadt riad futás zaját lesse a házban. Amikor a lépcső alján észrevette az első fejet, homlokát fogva lépett az előszobába. A kressai fivérek felugrottak, és a szakállas Zsán egyenesen rátámadt. – Messzer, toloméj, mi? – toloméj egyetlen kézmozdulattal elhallgattatta. – Igen, tudom – nyöszörögte. – Tudom, hogy honnan jöttek, és azt is, hogy mit akarnak mondani, de… Mindez semmiség ahhoz képest, ami most sújt bennünket. Jean folytatni akarta mondókáját, de talomai már az ajtónyílásban tülekedő személyzet felé fordult. Lépjetek be, barátaim, jöjjetek mind dolgozó szobámba. Gazdátok szájából halljátok a szörnyű hírt. Rajta, kerüljetek be, gyermekeim. A helyiség csak hamar megtelt. A kressai fivérek, ha csak mozzanni is próbálnak, egy pillanat alatt lefegyverzik őket. – De végre is messzer mit jelent mindez? – kérdezte egyre türelmetlenebbül Pierre. – Egy pillanat, egyetlen pillanat – felelte Mindenkinek meg kell tudnia. A két kresseit hirtelen nyugtalanság fogta el. Arra gondoltak, hogy a bankár talán nyilvánosan akarja leleplezni gyalázatukat. Ez több volt, mint amennyit kívántak. Mindenki itt van? kérdezte Tolomai. Nos, barátaim, hallgassatok meg! De egyetlen hang sem hagyta el ajkát. Hosszú ideig tartott a csend. Tolomai tenyerébe temette arcát, amikor felnézett. Nyitott fél szeme, könnyben úszott. Kedves barátaim, gyermekeim, kezdte végül, roppant szörnyű a hír. Királyunk, igen, ami felettébb szeretett királyunk, meghalt. Hangja elcsuglott és úgy verte a mellét, mintha ő lenne felelős, a király haláláért. Az általános megdöbbenést kihasználva felkiáltott. Térdre, mindenki térdelj le és imádkozzunk lelke üdvéért. Ő maga is nehézkesen a földre huppant, és példáját egész népe követte. De kérem, uraim, térdre! Nézett szemre hányóan a kressai fivérekre, akik a hírokozta meglepetéstől meg az elébük táruló látványtól elképetten állva maradtak. Innomina Patris, kezdte Tolomei, és ekkor fülhasogató jajveszékelés tört ki. A siratóasszonyok kórusát, hazájuk szokása szerint, a ház itáliai cselédlányai alkották. Egy ilyen jóságos ember, egy ilyen nagylelkű nagyúr az ég magához vette, sivalkodott a szakácsnő. Ó, jaj, milyen jóságos, milyen nagylelkű! Csatlakoztak hozzá a konyhalányok meg a mosóasszonyok. Felkapott felső szoknyájukkal befették a fejüket, Testüket jobbra-balra ingatták, összekulcsolt kezüket a mennyezet felé emelték. Minnyájunk atya volt, a kicsinyek védelmezője. Atyánkat, védelmezőnket vesztettük el. Ó, jaj! Ó, jaj! Tolomai felegyenesedett, majd felalá járkált népe közül. Gyerünk, imádkozzatok, buzgón, imádkozzatok! Igen, ő tiszta volt. Szent volt, mi pedig bűnösök vagyunk, javíthatatlan bűnösök. Imádkozzanak fiatal emberek, tette a kressai fivérek fejére a kezét. A halál kegyelmeteket is elragadja egyszer, szálljanak magukba, bánják meg bűneiket. Az előadás jó negyed óra hosszat tartott, utána Talomei kiadta a parancsot. Zárjátok be minden kaput, zárjátok be a pénztár ablakait, ez a gyász napja. Ma este nem foglalkozunk üzlettel. A cselédek könnyek között szipogva vonultak ki. Toromai még odasukta a mellett elhaladó vezető írnoknak. Főleg ne fizessenek. holnapra talán megváltoznak az árfolyamok. A lépcsőn lefelé ballagó asszonyok még mindig siránkoztak. A nép jó tevője volt. Soha, soha nem lesz ilyen jó királyunk. Tonomei lebocsátotta a dolgozó szobája, bejáratát takaró kárpitot. Hát igen, sóhajtott fel. Így múlik el a világ dicsősége. A két meghökkent és megfékezett keressei hallgatott. Személyes drámájuk belefulladt a királyság tragédiájába. Emellett már nagyon is érezték, az egész éjszaka tartó lovaglás okozta fáradtságot. Méghozzá, micsoda Kora hajnalban érkeztek Párizsba. A földeken elnyűt ócska gúnyájukban ketten ülték meg egyetlen kehes lovukat, és amára elhaladtak, mindenütt nevetésre fakasztották az embereket. Egy csapat ordítózó utcagyerektől kísérve tévejektek a cités sikátoraiban. Hasuk üresen korgott, és a tolomai ház pompája láttán maga biztosságuk, és talán még haragjuk is alaposan megcsappant. Ez a mindenfelé hivalkodó gazdagság, a sok jól öltözött és kövérre hízott cseléd, a szőnyegek, a faragott bútorok, a zománc tíztárgyak, az elefánt csontok. Alapjában véve, gondolta mindegyik külön-külön, anélkül, hogy a másiknak említeni merte volna, alapjában véve talán mégsem volt igazunk, amikor olyan finnyásak voltunk a származást illetően. Az ilyen vagyon bizony felér egy nagyúri címmel. Nos, derék barátaim, kezdte el Tolomei azon a családias hangon, amelyre közös imádkozásuk feljogosította. Mint hogy végül is élni kell, és a világ tovább megy, annak ellenére, hogy az emberek sorra eltávoznak innen, térjünk rá erre a kínos ügyre. Kegyelmetek persze az unokaöcsémről akarnak beszélni. A zsivány. A gonosztevő tevő. Ilyet tenni velem, amikor elhalmoztam jósággal. Arcátlan nyomorult fickó. Hát kellett nekem ma még ez a fájdalom is. Tudom, mindent tudok. Ma reggel üzenetet küldött. Kegyelmetek most egy szenvedő, megtört embert látnak. Kiségörnyetten, szemétlesütve a legmélyebb levertség pózában állt előttük. És ezzel együtt... Gyáva is, folytatta, szégyellen vallani ifjú uraim, de gyáva, nem mert szembeszállni haragommal, egyenesen nekivágott sínának. Azóta már nyilván messze jár. Nos, barátaim, mit tegyünk? Úgy tett, mintha rájuk bízná magát, majd hogy nem tanácsot kért tőlük. A két fivér előbb a bankára, majd egymásra nézett. Semmi sem úgy történt, amint előre elképzelték. Tolomai fédig lehúnyt szemhéja alól, lopva figyelte őket. Rendben van, gondolta, most, hogy kézben tartom őket, nem veszélyesek többé. Már csak arról van szó, hogyan küldjem haza őket, anélkül, hogy adnom kellene valamit nekik. Hirtelen kihúzta magát. De kitagadom! Hallják meg, kitagadom! Egy garast sem kapsz tőlem, te kis nyavajás! Rázta ők lét a irányába: Semmit, soha! Mindenemet a szegényekre meg a kolostorokra hagyom. És ha még egyszer a markomba kerül, átadom a királyi igazságszolgáltatásnak. Jaj, jaj, meghalt a király! A fivérek már ott tartottak, hogy vigasztalni kezdik az öreget. Tolomej úgy látta, már eléggé megpuhultak, hogy észretérítse őket. Minden szemrehányást, minden panaszt elfogadott, és jogosnak tartott, sőt, ebben ő maga járt az élen. De most már mit lehet tenni? A pereskedés igen drága mulatság. Vagyontalan emberek számára főleg. Azon kívül mi értelme lenne az egésznek, amikor a tettes már biztonságban van, és hat napon belül átlépi a határt? Aztán egy ilyen per, vajon visszaadná-e húguk becsületét? A botránnyal csak önmaguknak ártanának. Tanomai minden áldozatra kész, igyekszik az elkövetett gaztettet helyrehozni, előkelő hatalmas összeküttetései vannak. Barátja Valoánagy úrnak, Dártoánagy úrnak, Buvél úrnak. Mari számára majd találnak egy helyet, ahol a legnagyobb titokban világra hozhatja védkegyümölcsét. Utána megpróbálnak valamiféle elhelyezkedést biztosítani számára. Egy kolostor bizonyos ideig talán fedelet adhat bűnei megbánására. Csak bízzanak tolomeiben. Hát nem bizonyította be eddig is a keresai családnak, hogy milyen jószívű ember, amikor egyre halogatta annak a háromszáz livrnek a behajtását, amivel tartoznak neki. Ha akartam volna, kastélyuk már két év óta az enyém lenne. De hát akartam én? No, látják. A már alaposan megrendült fivérek nagyon is jól megértették a bankár atyai hangon tudtuk ráadott fenyegetést. Értsék meg, én semmit nem követelek kegyelmetektől, magyarázta Tolomé. De ha perre kerülne a sor, az igazságszolgáltatás színe előtt kénytelen lenne bemutatni a számadásokat, és a bírák bizony csodálkoznának, hogy a Kresai család mennyi adományt fogadott el Guccsótól. Menjenek hát ezek a derék jóra való fiatal emberek egy csendes fogadóba, ahol bőséges vacsora után eltölthetik az éjszakát. A kiadásokra ne legyen gondjuk. Várják be nyugodtan, amíg Tolomei tesz valamit érdekükben, mert reméli, hogy már másnap fel tud ajánlani valamely lehetőséget sértett becsületük gyógyítására. Mindenekelőtt azonban a botrányt kell elkerülni. Pierre és Jean de Crescei meghajolt Tolomei érvelése előtt, amikor elbúcsúztak tőle szinte áradozva szorongatták a kezét. Távozások után a bankár lerogyott egy székre. Kimerülten szuszogott, kövér, sötét arca úgy dolgozott akár egy fújtató. Csak aztán most halljon is meg a király, dörmögte. Mert amikor vicsemből távozott, tizedik lajos még lélegzett, bár mindenki tudta, hogy már nem sok ideje van hátra.